Të ndëruar besimtarë, vazhdojmë për sëri me përshkrymin e ati grupi njerëzish të cilët janë si smundja e kancerit për trupin e ometit islam. Mos ju duke të gjatë vazhdimi i këti zingjiri hytë bësh për ta njerëzë. Sepse ne dhejë në këta moment nuk kemi të rëguar vetëm se pak ajete prej ajeteve që ka të rëguar Allahu subhanu e tala ta në Kur'an për ta Allahu subhanu e tala ta ka fonu për ta e gjeri gjatë Edhe ka të rëguar për ta shumë cilësi Ma dhje dhe në njëjarë që janë të rëguar në sirë në profeti sallallahu a.s. Dukën shumë qarë cilësi të tyre Të cilat shprehin Luhatjen e madhe që kanë ata në bësimin e tyre Dhe dualizmin Të cilin e jetojnë ata në të vërtet Njërës të luhatur Si shka thënë Allah i madhërua për ta Mu dheb dhe bine bejnë dhe alik Janë të luhatur në dëmjet tyre dhe këtyre La ilaha ulaj wa la ilaha ulaj Aste këta, aste këta Ata të t'i gjesh Si një personin cili ka hypun në tsept ato buzit Se si një person i cili ka hyrë po tek dera e autobusit dhe thot, nëse autobuzi më çon në vend unë em autobus. Ndërsa nëse autobuzi rrugës shembet ose përplaset, un i hidhem nga autobusi dhe shpotoj. Sepse ata nuk kanë besim tek fjala e Allahut dhe dërguarit sal Allah, Sallallahu alaihi wasallam. Sepse ata mendojnë që fjala që ka thënë Allahu i madhruar mund më si dhe vërtet për ndaj dhe ata i hybi në të buzin në tëpë në minë e nësi me i ja, abu dëllaha ala harfë si që ka thënë Allah i më dhojnë në Kur'an ka për e ty e njëzë që ja dhojnë Allah unë tëpë dhe më thënë këtë dhe formës i që tërguam edhe kjo është një për cilësive të munafikve për të cilën dhe flasin sotë dhe më thënë kam për qëllim atë të cilësin e brend çka të bëjmë me premtimin e Allahut më dhuruar. Përse ata hypin nëse autobusit? Sepse ata kanë mendim të keq për Allahun subhanuhu te ala. Kjo është për cilësia për të cilën do flasim ne sot. Na tregon Allahu i mëdhur gjendjen e munafikëve në momentet e vështira. Them në momentet e vështira, sepse në momentet e mira munafikët do ti djesh shumë pranë besimtarëve të gachëm me lukën në brez për të përfituar si shë përfituar më brezit besimtarët pa ndaj u dheze njëriu nuk njifet ku e i dita fu si lukën në brez dhe hasë nuk njifet në tavolinën e mishët dhe të pilafit por njihet në momentet vështira në ka të rguar Allah subhanu e talën në Quran në gjende në munafikve në momentet vështira janë momentet e pullës dhe pilafit O në momentet, kërflitet, o jetë të vdekje A ty duke të burri Nuk duke të burri kër ditë vendon si lukën në brez Sa ta ditë a bënd gjithë qafirat e monafikët e njëzë dhe prishur A ta që janë si gratët të gjithë Idhë të s'idhuna wa la talhuna La ahadi wa rësulu Jë drukum fi u hrakum Jumë thot jam bathi, thot Allah i madhurë në Kur'an Në agohesht, disa njithëshin për malë Në luftën në hutit, me ndonë në momentet vështima Kur qafiret u vinë besimtarën nga mapa shpinës Besimtarët ishin të proekupuar duke marrë plaqën e luftës Të hutuar fa e vinë nga mapa dhe i godasin Bëdë një rëmuj shumë e madhe Vritën shumë njerës aty hëtojnë besintare dhe shumë për të nërgohen thëtë Allah i madhurë dhe i e përshkujnë në gjendën e besintare në të moment idhë të sëjduna wa la talhuna la ahadim wa rrasullu ju thëtë nërgoshit dhe nuk këthejnë i të shpinën në dhapa ndërsa profeti u thyrë të ju në funduaj i thosh të nërgurë o rap dhe Allah e janë i të këun në këtë moment profeti sënë Allah nësëllim kështë dëzidhje Kërë po ështërin dhe ku ardhëm e barënë muslimanëve, ose të ikë dhe të shpëton të vetën e ti, dhe ku njitë në marë dhe skishë për të këptua kur, asë njësë ku i ishte aji, ose dyta që aji të bërtiste, të thoshtë e rëpë dhe lotë eni, të të unë, por të ta meni vesh më shri dhe të drehtoshtë në të këtë dhe mund të vristin. Shikoj dërgu e në allohë, sa në allohëni e sellem, që vdekja ti ishte fak A i nuk zhjo dhe i këtët parën Që në gjitheshen mal Si shmuta zhjithisht dhe njëre për nesh Për të toleruar Për të bërë në shime në fene ti Për hirtë të të rujtë Në zvetën si duke me nduar Se po vdi që on Ose po i ka on Nga postën e nga rige ime Nuk ka për të përhabu me islami Ja I dërgujë Allah sa në lori se lëmen cili ishte njëri ju më imbështetë të ka lori se shdo kusht tjetër, në zhjo të rrugën e vështirë. Dhe u tha njerëzve, u thiri, o, e të anot e janit e kun, në këto momentet gjojnë më shrikët dhe u dritun nga profetës rëndirekt. Sepse të dolin? Por kjo nuk e shqetëson të sepse ishte i dërgujë Allah dhe e dindi që Allah është me të të të ndihmajeta dhe në momentet vështira. Idhë të sëjdunë o la të luhunë o la ahadi u arrasullu i edrukun fi u khrakum. I dërguar i ja Allahu të të jufton të juve që të vini të ka i në fund, në fundin o shtëris. Fa a thabëkum ghammen bi ghammin li kejla tahzanua la tahzanu ma fatakum o la ma asabëkum wa Allahu khabiru mbi ma të amelun. Dhe Allahu i madhëru wa shpërblehu juve stresin të uve me jë stres tjetër të dytë që ju mos mërëzit është për të që ju i ku dhe as për të që u ra dhe Allah subhanu e tala ta shë i mirë njohur i di shumë mirë atë që veproni ju në këtë gjendit vështir thotë Allah i madhuruar u ahodhë ju spërgohë juve me një stres ma stres tjetër ose me një shqetsim mas shqetsimit par shqetsimit par e të rishë që u erdhën më shrikan nga mba pashpine U erë dhe më shrikët besimtarve nga mërë bërshminë dhe po i godisë në përvrisën, a e sa vranë 7 dhitë sahabë. Dhe kjo i shte mërzie e parë që ura atyre. Ndërsa mërzie e dy që ua harrojt parëm, dhe u harrojt qdoj stresën dhe mërzie tjetër, i shte që shejtan i thiri mes njerëzve dhe tha, Muhamedi u vra. Aterë besimtarat u këputën përduarsh. A i se umërim në këtabi ullë një vënd Edhe për rinte nga mërzia Se vdi që i dërguar e allohë Se në loli se më shu thasë Shëjtane për ishe gjenjeshtë Mas i e tha shëjtane këte Dhe shumë je e zuk putën Ullë e të umërim në këtabi një vënd Edhe shikon një për jensarët për gjakur I thot Këjensari umër në këtabi Qëfar i duke bërë o umer I thot u vrej dërguar e allohë Qëfar të bër I dhe të po uvraj, dërguja Allah, kërse ti akoma rrgjavë, për çfarë dhe jetër e të hevë, diës si që di që i. Ate ngritë o merë dhe lanë mu, edhe drejtojë atë për luftë. Stresi i parë i ishte që ata u vranë dhe u i ku fitore nga duartë, dhe stresi i dytë që i aharojt parë i nishte që ata dhjuën që i dërguja Allah sallallahu alesallam ka vdekurë. E thotë Allah i madhuruar Fa thabë kum ghammen bi gham Dhe Allah u ashpërblehu këtë mërzi me i mërzi tjetë Që të harroni e të që u i ku përduarsh Dhe të harroni e së përvëntuaj Sepse Allah i madhuruar Din të prezemeve të besimtarve Që ata e dolin të dërguar Në Allah sallallahu alaihe sallam Aqë shumë Sa ata po qëse Do të djonin të dhe lajme të sinit djonin Do të djohin të, të harronin zdo më i fatkesi Që u kishtë e dhe natyre dhe Sepësa ta ishe në besimtarë të vërtet Qe donin Allahu dhe dërguen e ti më shumë Se shdo gjithjetër Basë saj tërgonë Allah i madhurur Masi u rakë e fakajsi besimtarëve Ishte një pesh, gogja Rënd, shumë rënd Për ta Thumë me enzële alejkum Një mbadi lëghammi Emenet në në ase jëngë shata I fetë minkum Tërgonë Allah për gjendë në besimtarëve Si Allah i madhurur u hedhë të tyre Kjetësin në zemër në tyre Më pasë Allah i madhërë ju hedhë besimtarë dhe Qëtësi, sigurim, zemër e të e dhe përgjumje Përgjumje në beteje në luftës Ua hedhë Allah u besimtarë a i se të rego në Butalha Një për sahabët ndëruar Gjithashtu kanë të regu dhe sahabët tjerë Për i të rrë dhe Abderrahmanu Naufi Thot në luftën e Ohudit Thot i ishte gati duke mërën shpatë të përduasht Badje disa ura shpatë të përduasht nga përgj Dhe kjo përgjumje ishte si qëtësim për Allah për zemër dhe tyre që mos ishen të trejë më rrasë friksuar. Thot, ngrita kohën shikoja shumë për sahave kohët ullur nga përgjumje, thot, në luft. Va ta ifet unë kad ahemmet hum enfusuhum. Këto fillon, këto fillon hal ka e zinë gjirit të hipokrizis. Në këtë moment që besimtarat ishen të përgjumën bas kësaj spodhe që ura, Në betejnë e luftës, në shpatën në përduhë Në binin shpatën në duartë Si qëtsim për e loë për pregatitje në etapës o dytë Munafikët nuk ishën për gjumër fare Zemët e ty ishën duke dalë për fytit nga frika Ishën të të më ruër së të ty të zgurdulluar O ta i fetun katë ahemmet humën fësuhum Fëtë Allah i madhurë kurse një grup tjetër Ka shini përkëpua me vetët e vetëa Në më dhe nuk i zinë dhe gjumi ta, nuk i kapi për, për, për gjumja dhe kotja që i kapi besimtarët. Ka thunë djetarët e fësiri, ta ishin munafikën nga frika e madhe që kishin, nuk i kapi gjumi që i kapi gjithë besimtarët. Ja dhunë në i në billahi gëjra në haqqë dhënë në gjahilije. A ta mendonin për Allahun jodë vërtetën, jodë mendimin e vërtetë. Mendonin mendimin e gjahiljetit, mendimin e mushrikve. Kus ishte mendimin mushrikve? Kushte mendimin mushrikve? Mushrikët që janë ardhur për të vrarë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe mendoni se do të arrijnë qëllimit? Dhe mendoni se Allahu i madhuar do të mundësonte mushrikëve që ata ta vrisin dërguarin e Allahut, të vrisin, të Allah, vrisin shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, do të zhdukesh Islami. Ata mendonin këtë lloj mendimi për Allahun që Allahu i madhuar me fuqinë vet, me urtsinë vet, me dijen e tij, me mëshirën e tij. Në t'i lejë ropët t'i dashur pa indihmojën dhe pa odhër në të e fitohen. Këshu me ndonin mëshriket edhe kështu me ndonin edhe munafikët. Kërë ishte mendimi tyri i keqë, i munafikëve të cilët me ndonin sa ndonjë më dhruar, do t'a më poshtë i islamin, do t'a le islamin pandim, edhe do, do t'i ap i fitohen mëshriket edhe ata kam për të mbizotëruen gjithë botën. E dhe këtë fjallet gjenë sot tek musliman Që i thonë betët musliman Edhe u kam dhejnë që munafikë nuk kam brinë Nuk kam brinë në lezë Ata është faqenë si ne musliman Për në fjallet e tyre gjenë Gjenë një loj Gjenë një loj frike të të mërshme E cilë e tregonë në të vërtet Se sa besim të dobët ka në ta ose nuk kanë hiq Ata gjithë malë thonë Shafirë të të mboshtin istamin, të të mundin istamin, të të shkriji istamin e më radhë. Kjo është mendimi tërë për Allahum. Edhe kjo ka qenë mendimi pas, para ardhësë të tyre për Allahun subhanu e taale që Allah i më dhurë dhët e le besimtarë për ndim. Ndërko që besimtarë sakrifikuarë për Allahun, dhëmë për Allahun, bëndurim, edhe në fundfarë ata mendoj që Allah dhët e le besimtarë për ndim. Ah, sa mendimi keqë që është kjo për Allahun. Asat këshia këta njërës të cilën nuk e njohin Allah subhanu wa taala dhe mendojnë se Allah i madhëruar Këshua është përblenë robët të ti të dashur të cilët i binden urdheve ti nga filimi dhe në fund Jadhun në në billahi gajra al-hat i dhannë al-gjahilija Ata mendojnë për Allahun njët vërtetën, mendojnë një mendimi një orantë, mendimi në shirkutë që gjithë djetarët e sirët kanë thënë që këta janë munafikët të cilët kishin këtë ndojë mendimi gjithë ashtu ka thënë Allahu Subhanu wa Ta'ala në përshkrimi në të ure në surën e lëfetë wa ju athibë lëmunafikina o lëmunafikat o lëmushrikina o lëmushrikat a dhanin e billahi dhanë në sëun mas i tërgjohën Allah i madhura për qëririmin që Allahu i ka dhënë profetit ti së në Allah i sem qëririmin Edhe ky çirim nuk i erdhi vetëm sa mbas shumë vëshirsish. Tregon Allahu munduar mendimin që kishin munafiqët dhe thotë: "Do të ndëshkoj Allahu munafiqët dhe munafiket, edhe mushrikët edhe mushriket, të cilët mendonin për Allahun një mendim të keq." Mendimi i të tyre për Allahun ishte që ata mendonin se Allahu nuk do t'i japi fitoren profetit i tij sallallahu alajim. Ata mendonin se kush i bindë të urnëve të allot, a i ka për të shkatruar njëre për gjithmonë. Shikoni dhe zëtë i se dite, të shumë njëres me ndojmë, që po të i bindë në urnëve të allot, nga filimi dhe i fund, tjo dhe të qëj që islami në shkatrim. Për ndaj e ta, që farë thonë? A ta e thonë, zbatimi urnëve të allot, është fitë ne. A nuk e patë të legje në asën më të afër që ndohi për bëjamë? A nuk dolën disa njerëz duke thënë, mos e bëni bëra me ditën e premtës është fitme. Madje u kanë dëgjuar me vesh të mirë që disa për e po aty foshin po argumentet janë shumë të qarta, shumë të sakta, jemi shumë dakord që bëhem u do të bëj ditën e premtë dhe nuk do të çelurë mozan ditën e jetë më radh, por bëhet fitme. Bëhet fitme. Do të thënë, nuk ka bërdale e vërtetën shesh, ndonëse autorja e kota dhe nuk ka asnjë lodobie që njerëzit zbëtojnë të përtetën. Kështu këta hesin gjithmonë me këtë mendim. Këta thonë në dhe për të tyre, po të zbëtojsh urdhe të maut, nuk ka fitore, nuk ka sukses. Ndëse në sekundështë në të në urdhe të maut, dë marrë dhe fitore dhe suksesin, për ndaj e ta e bëjnë drej dhe urdhe të maut. Ndashën qështën e ty dë njësën, në ndashë qështët e ahiretit. Kërë vjenë dikusht e Unë për e kryjë i këtë dhe haram i thotë Për e shes alkohlin sepse nuk kam koha buk Sepse këj person me ndon Ose diku shtetë që përdoj kamat Ose gjunave tjera Këta njërez me ndon Se nëse këta nërgojnë në kamat Dhe nga alkohlin do t'i leja mod Vdesin për buk Këshu me ndër të njërez Dhe kërë është mendimi të yri Kështë që kam për Allahun Sepse këta me ndon Se nëse kta e bën në urdhave të Allahut, Allahu t'i lej pa ndihmuar pa u dhënë sukses. Ai gërmoni të gjithë vëzën e vetë tuaj ta shikojmë të gjithë ne se sa problematika kemi me këtë lloj gabimit madh i cili është një presincive, më të dukshme të munafikëve. Shumë për nesh e akuzon e lojnë, në mënyrë të vëdhur që Allahu nuk e ka dhënë ashtu siç duhet. Pse allo mos mbaqshu po mbaq këtu? Pse allo nuk mbaq këtu po mbaq këtu? Pse pse allo mos mbaq kaq po mbaq kaq? Kjo është mendim i keq që ka ndaftur mua, se çfarë mendoj që unë do të jap asaj ç'i thot koka njerëz apo teatrit. Dhe nuk besoj që Allahu më dorë do të provoj besimtarët passe do anxhirin e shëz vërtetën. Dhe pastaj Allahu do të japë sukses. Nuk ka fitore pa sukses. Nuk ka luk në brez. Që ti ta arrish fitoren duhet ta merritohesh atë në dy kushte që i përmendu që kemi folur për historinë e Yusufit alayhis salam, që janë devotshmëria edhe durimi. Dhe voçmëria edhe durimi Pa dhe voçmëri Pa kërët e gjithë dhe të tyrat Pa u nërgohën e gjithë haramet Edhe pa gjëndë të duruashën Nuk ka sukses Le ta gërmojnë dhe të tonët E të cilësit keqit, munafikve Se kam frikësë shumë për e neshë Kemi të lëtë të cilësit lezër Si thotë alloj madhërua për mushëriket Dhe mushëriket dhe munafiket Dhe munafiket E dhanë një në billaj e dhanë në, në, në sëu Alehim dhe i ratusau Mbita dhe bjera keqë Allah Dhe Allahu subhanu wa taala Wa dhe dhe i ballo alehim Dhe Allahu subhanu wa taala Zemubë e ture Wa la anehum dhe i kam e lku rata Wa adela unë gjehennem Dhe ka përgj ожидu për ata gjehnem Wa sa e të mësira Dhe sa vendi këthimi keqës për ta aj. Bi leze, i Gjithë thel për jipokri të lezë I problemit të ture ku është A e shte kjo të tinëthi që për po flasim sotë sepse ata nuk kanë mëndim një për Allahun. Ata mëndojnë që nëse besimtaj dhe e si drejt, si pasë rrugës, si ka thënë Allah, si ratën, mustë tëkim, rrugë e drejt, e shtramët. Ata mëndojnë se besimtajt nuk kanë për të pasë sukses, nuk kanë për të arritur do të dërën fund, nuk kanë për të dhe në Allah, i ma dhe uëndim. Ky është mëndimit tyre, pa në ne përpikën, ata të gjenë si rrugë të dualizmën e tyre bërën dhe me qafirë dhe me besim paharë, sepse mendojnë që po të hezën vetëm një rrugë, kam frikë se kam për të shkatëroar. Ma di Allah i madhurur në, në, në të regon vetë mëndimin e munafikë dhe për Allahun e madhuruar ponë Kur'an, ponë suërën vetë, ma si të regoj këto ajete, këta ajete cilin fletë, për mëndimin e ke që ka munafikë dhe munafikët për Allahun, thotë Allah i madhuruar Për, një, për disa njërës për e këtyrët e cilët ishin munafik Thot, belë dhënëntum E lejjen kalibër rësullu O lëmu'minuna ila ahlihim abeda O zujjine dhalike fi kulubikum O dhënëntum dhënës sëvëi O këntum kaumën bura Thot, Allah, madhëro për munafikët Për kënda zi arsyeja pëse ju nuk e një shkuar luft me dërguar e në allohë sa në allohë se nuk ka qenë sepse ju ishtë përkupuar por sepse ju me nduat se profeti dhe bezintar nuk kam për të këthyre më në shbitë të tyre kur këshu me ndonjë në ta kur profeti sa në allohë se lem ndonjë me bezintar për luftuar munafikët tan shpëtumën për ti i lam duar për ti Leheni të abrasin mushrikët edhe nuk ka për të dale vërtetën shesh dhe asë për të ngritu islami Kështu me ndonin këta Për ndaj nërmënisht nuk dilin me ta që të ndihmonin Sepse kishë e frisut dhe ishin pjesë e presë të mushrikve Belëdhënëntum e lehin kalibër rësullër mu'minunej la ehlim ebeda O zujjin e dhali kefi kulubikëm Edhe kjo dhe mendimi që kishët ju që profetit sasërëm nuk do këthejë dhe më shpinë tijë Dhe alë të besimtarë, për do të desin gjithë Dhe s'ka përdu një të islamin Kjo dhe mendimi ju zbukurua juve shumë zemë të tuja O a zbukurë e shetani O a dhenën të më dhenë në so Edhe mendua të ju një mendim keqë Dhe me që këmëndimi që kishët ju shumë shumë i keqë O a kun të më kohëm më bura Edhe ishë një popullë Disa djetarë kanë thënë do të thot ishën burët të qi, ishën njës të qi Kurse disa djetarë që të regojnë që kjo është gjue kore i shvethonë Komën burët ishën, ishën njës kot Ishën njës kot Edhe këshu e munafik, janë rëp koti Munafiket janë rëp koti Njës pavler, njës të ullët që nuk kanë asë njënve morali Morali tyre është që ata janë gjithë më vetëm këpucë Që shkellen më kam nga gjithë Këshu janë ta Sepse ata nuk kishen besim të pasë në Allahum Nuk kishen mëndim një për Allah Subhanu wa ta'ala Por kishen mëndim të keqë për Allahun e më dhëruar Dhe Allah subhanu wa ta'ala Ka të reguar dhe shumë argumentet tjera Për ta Shikot që a thot në jetë jetër Po i dikullu në munafikun O alladhine fi kulubim Maradhun gërraha O la i dinuhum Në luftën e bedrit Ku Allah subhanahu wa taala i bashkoi me caktimin e tij dy palët, dhe besimtarët ishin të pakët, mushrikët ishin të shumtë. Thuhet se ndër mushrikët ishin disa persona nga Mekka, të cilët kishin shfaqur Islamin, por ata në të vërtetë ishin bër hipokrit, sepse u bashkuan me me palën e Mekasve. Kjo ka vënë dëdorë tek sirit. Kta thon besimtare të cilët ishin pak në paminë e mushrikve në syrën e mushrikve fanë këta njëz janë njëz mashtruar i ka mashtruar fejë e tyre nga fejë e nga besimi mahtë që kanë ata nga ekstremizmi që kanë ata mëndën se ata dhe fitën gjë ata dhe dhe vdesin gjitha që i të shkatrohan këqëtë thoshe muna fikë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe feja të i nëzërë i këtuar, ata më ndësë do fitojnë dhe Allah i më dhërë dhe shkatërojta gjithë, këshu më ndojnë munafikët o me jetë e o kela Allah po të rgonë Allah i më dhërë po kushin bërështetet Allah fejnë në Allah e kajnë Azizën Hakima, Allah i më dhërë Azizë, dhe minë pa më poshtë që nuk më poshtë dhe për jeskujtë edhe Hakimi urtë dhe më thëni si e gjare më urtësinë e ti në forme, si të formë dhe Allah subhanu wa ta'ala i ka sëpërvuar besimtarët që të ndahën safët. Nëndahët safët besimtarë nga mos besimtarët. Ma ka në Allah li edhe rëllë al mu'minini në alama entum alejë hatta jemi zelë khabithë minë të tajib. Mu ka përta lëna Allah i madhëruar gjëndi në cilën ju jeni besimtarët. Dhe e satan dhe të mirë në e keshja. Ka përqëllim tu që të thotë që Allah i madhuruar nuk mund t'i lejë besimtarë dhe munafikët së bashku. Por, do t'i ndajë ata. O ma kanë Allah një t'liakum alel ghejbë. Por, Allah i madhuruar gjithë ashtë të mund të regojë juve ghejbin. Edhe të regojë këta, këta jetë Allah subhanët ale në surën Ali Imran, si justifikim për besimtarët, por të thënë atyë që Allah i madhuruar e sëllit të spovë, dhe të fakisi e cila ju ra juve në luftën e uhudit që u gërështotit veta për jush dhe u së përvuat më të së përka i thë madhe që të ndarë të allohë safet të dinin besimtarët e vërën nga mos besimtarët të ndashin safet se nuk banë safet me pulle e pilaf por ndarë në momentet vështira aty duke të gjithë besimtarë i vërtet a i ciri e mbonë vërtetën dhe në fund ndes a i personit ciri përdoj dy standarte ditën jam me ty dhe natë jam me tjetërin A i vetëm se ka thyrru Kuntër vetës ti dhe u ka thën U ka thën njëzë që a i është më lafik Nuk ka të sëndartë Ti ose peson që kjo është e vërtet Ose a jo Po që e se ty peson që kjo është e vërtet U mbrojë atë nga mjëzë Dhe një mjëzën tjetër Jë ditën Dhe u thunë njëzë Unë jam me këta Edhe gjemate është me këta Edhe popullë është me këta Kurse natën firmos kundë kë Të hipokrizia nuk i do Allahu subhanahu wa taala. Anhasë mund gjerë, njës asme kta, asme kta, të djesh disa njerëz që janë as vetas me këta, janë në një parsë tret, edhe hiqë sigurisht janë me këta, edhe sigurisht janë me këta, edhe sigurisht janë me ca tret. Zot na ruaj nga përshëndetë të shumta që përdorin munafiqët në veprimet e tyre që bëjnë. Gjithashtu Allahu madhrori na ka treguar në një tjetër të gjendje për i përsërit munafiqën mendimin e keq që kanë ata për Allahun. Në surën Ahzab kur flet për luftën e Uhudit. Fot ja ju ellezhin a menu zkuroo nimet Allahu alekum idh jaatkum junudun fa arsalna aleim riha wa junudan lam tarauha wa kan Allahu bima taamalon basira. O ju që keni besuar kujtoni mirësin që u ka bërë Allahu subhanahu te ala juve. Kur ju erdhën ju me ushtrit. Dhe, dhe Allahu dërgoi atyre erë edhe ushtri që ju nuk i shikuan, dhe Allahu subhanahu te ala e shikon se çfarë ju veproni dhe më thënë e shikon që njën tuaj edhe së pove që ka luat ju të luft fletë Allah i më dheu për luftën e ahzabë kërë më blodhën gjithë grupe të mushrik dhe mushrik të mekës më blodhën që i futët më blodhën fisik të afani dhe fiset tjera kunde musliman a e sa mbriti nëmri tyre mbi 10.000 ushtar nëmri tyre ishte shumheme i masën nëmi banëve me dinis me gjithë grajë dhe kalemaj e pura e rrëthuan me din nga gjith që kështë si e përshkuar në Allah subhanu të alë në këto momente të të vështia i gjendin e besim al, dhe dhe të alë dhe dhëtë muna fikëve. Idhja u kum min fokikum. Idhja u kum min fokikum o min asfële min kum. Thot ata ju e ertën, kujtoni, kër ata ju erdhen, nga lardë, nga nga e ertën juve nga lartë nga poshtë. Nga pjesë e si për me medinës dhe nga pjesë e poshtë me medinës. O idhja gëtë lëbësar, o belëgëtë lë kulubu lë hanagj Thot Allah subhanu wa ta'ala në të momentet vështia Thot U rrëdhudhuan syt Filon njeri u kërsh Trajmu shumë Filon dhe shikimi nuk shikon si shduhet Filon i merën ment A i që nuk është besim tajë vërtet O i zagat e lepsar Dhe vijon shikimi thot Allah i madhur Edhe zemat më rritën dhe në fyt O bëne gëti l'kulubu l'hanagjir Pasaj thot O të dhënuna billahi dhënuna Dhe ju me ndonit pa Allah Në ndimet këshia Munafik Më ndonim se Allah i madhuruar Kishtë e për t'i lënë Mushrikët që t'i ebni në fund Shetit Islam E thoshin ky është fundi Erdi fundi, fituon, fituon, me bad Fundi Në t'njët në kohë që dhe shtu kishin shumë frik Se në basë më shrikët me nëmërën të shumë Kishin marë për sipër dhe për para Me muna fikë, me mbesim para Pajta më farë, ishën vajtë gjith Si punë e rrimë më sujtë Kër vjenë e merë q edhe me ndoni se Allah i më dhëruar e kishtë e len për besimtaj që kytisht e fundi tëre por si ishte e ti kytisht e vetëm mëndimi tëre i keq që kishin ata për Allah subhanu wa ta taala sepse ata nuk e njithin në Allah nuk e njofin emrat e ti nuk e njithin citsit e ti nuk e dini që Allah subhanu wa ta taala është me juur ti i cilin zirë për i të keqës mirën dhe për i të njës keqën Nuk e dini që Allahu më dhuruar nuk ka porta ngritur vërtetën vetëm se duke i spervuar që ndajnë saftë. Edhe pource si Allahu është që ata të cilët do meritojnë fitoren nuk janë ata të cilët i fusin lukën në brez. Sepse nuk meritoj fitore në tëmën xhennet ata person që nuk punon durim. Ata që nuk kanë mendim një pa Allahu më dhuruar. Ata të cilët mendojnë se rrisku në ty të dha fiton me haram. Një koj që profetët salallon e sellem ka thënë Në gjithë trup që unë shqivë me haram Zjarër është me pasorë për të Ata personat e cilët mendojnë Se islamit dë ngrijet lartë Duk e shkelur në drasët kalbë Duk e shkelur kufita o mahut Mendojnë që fa më gjikë Kufita o mahut Duk e shkelur kufita islamit Valë që fa islamit dë ngrijet Me këta dhe ta Cilin islam dë ngrijet Kër istani përshkelin më zbatimin e të e që nuk për e zbatojnë, atër të nuk flidhe për ngjitin istani për fridhe për diçka tjetër, ose për ngjitin e diçka e tjetër që atë e mërëvejsh veta i që e ka. Thot ju me ndonit për Allahun me ndim të keqë, o të dhununa billahi dhununa, hunali ke bëtul jelë mëminu në ozul zilu zinzale shë dida, Këtu uspërvua në besimtarë dhe u tronë bitën me një tronë bitje të madhe, dhe dhe lojë më dëruar. Lufta e hendekut. Ajo nuk ishte një luftë e cila u organizua me shpata dhe më armë. Ajo ishte një luftë nervësh, shumë pak dhe luftime e më bërë në të luftë. Ajo ishte një spërëm nervësh, që të rethot shteti islam dhe muslimar nga i nume ka shimohë mos besimtarësh, dhe në fundë farë Allah i më dhëruar e thotë qafjerë i kse nuk e një gjektu nuk ju takon juve por kjo ishe vetë më spohë për besimtare që të, të qikohë dhe dalin shesh besimtare për të nga munafiku që të njojnë gjith ku shënë munafikë dhe të meritën dë shkimin për Allah subhanu wa ta'ala ati u së përvuën besimtare dhe u tronditën me një tronditët ma dhe thotë Allah i më dhëruar pas e të rgojnë se shfartën munafikë d Në këtë momentet vështire, kër besim tarët ishin në spërë dhe munafikët ishin gati duke dhe dheko nga Afrika, fëtë Allah i madhuruar, o i dhjekullu lë munafikun o allëdhine fi kulubin maradumma wa adanallahu rasulu illa ghururra. Kjo është fjale atyre, të, të cilë në mundat djash shdo moment, po e gjonë vetë momentet vështire kër dalë në spërë, vë të gjonë për e gojës tyre të lojë fjale. Fëtë Allah kujto Edhe ata që kishin smundin zemër e ty e thoshin Allah hë dhe i dërguar i ti nuk nga pëmtuar ne vetëm se mashtrim Pëmtimi Allah që në tha Që do fitojnë për besimit në ngridin së ta minart ishte vetëm mashtrim Edhe pëmtimi dërguar të Allah të ishte vetëm mashtrim Këshume ndoni munafika dhe këshume ndonjë gjithmona ta Ata kanë mendin keqë për Allah subhanu wa ta ala Ata mendin sa Allah i madhru ka përti lembesim ta në balt ka përdorën ata pandim. Kush mendon ata planet po pigjin që do gjejn rrugë të, të tjera përveç rrugës islamit dhe përveç zgjedhjes islamit për të ngritur atë që ata pretendojnë feje. Oi yaqulul munafiqun wal ladina fi qulubin marad ma wa'adana Allahu rasuluhu illa ghurura. Kur thonë munafiqët ata që kanë smundin në zemrat e tyre, nuk na premtoi Allahu ne di dëgurë ti vetëm sa mashtrim. Kur profeti sallam gërmon të hendekon me sahabët, qëllon një gur shumë i madh që nuk e hapën në do të sahabët nuk e qanë në do të, të hapën në hendekun edhe të esim profetit sënë Allah alisillim. edhe ngret që ka një profetit sërëm edhe gëdet Allah akbar edhe qanë guri thërmoat edhe e thot muslimanve në të momentet dështia e për të përgëzua ata dhe për të puto atyre ndjenjë në fort besimin në Allah në të momentet dështia e në fort o e për simtari përgëzoj përshikoj kështjene të kjesërës që ju pojtë qirojën e të të një të moment jem duke shikua kështjene të kjesës nduar të uja edhe gëtët për sëri një gurë tjetër Allah huatë këber edhe thërmon edhe thotë Allah huatë këber për shikoj kështjene të kaj sërit në dojën të uja jo besintar edhe gjenë munafikët të të lëgjede qëfar thoshin mendimi tërë për Allah që ata mendojnë që islamit të uja pë që është muhamedi kështu a i në e thot në përmëton në kështjenë dhe kisë dhe kajsër kurse në dë njërë për nesh nuk shkon dhe të dhe e ty për të kërë nevojnë në ti nga frika kurse muhamedi në përmëton kisër dhe kajsër që ishën dy superfuqit më të mëdhaja sepse ata nuk e njithri në Allahun Dhe ky është thelbi i problemit të tyre që ata e injorojnë, nuk e njohën Allahun. Prandaj detyra kryesore është do besimtarit, në sa i dëshiron ti besimtarës sinqert, dhe i pranuar të këllohen, që mohoa çajit mësoj, dhe ta së e e ta alet, të njohësh se kush është Allahu subhanuhu teala, të njohësh cilësitë e Tij dhe emrat e Tij, që mos ke mendim keq për Allahun, më dhuroj se mund të shkatorro pa kuptuar. Nuk s'allahu më dhuroj që të na ruaj nga mendimi i keq për Ta. Kullellahu salatu selam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi jamein. Por mosu zgjatur shumë edhe pse çështja është shumë e gjatë dhe ka shumë detaje, po u tregoj që dietarët, disa prej tyre, të cilët kanë shkruar për gjunafa të mëdha, kanë shkruar një për gjunafa të mëdha ton mendimi i keq për Allahun. Ky është një për gjunafa të mëdha që e bën njeriu dhe i shkruhet tek Allahu shumë i rëndë. Shumë i rëndë si gjunaf. Foth ibn Qayyim Allahu shoroft. Shumica e njerëzve mendojnë për Allahun me ndime të këqija në çështjet personale të tyre dhe në ato në që bën Allah me të tjerët. Në çështjet personale të tyre, nëse çështja rrezikut, ose çështja ngritjes fesë, ose çdo lloj sprovë që i bën njerëzit, të vinë një sprovë që duhet të zgjidhet përpara, ose votosh urdhën e Allahut, ose takon dorën urdhën e Allahut. Shejtani jine thot, kundëstoi urdhën e Allahut, tu sepse do shpëtohesh me sprovën ndosë nëse ti bindesh urdhë të të mallë nga şeytani, duke përqetur për gjunafet, të shpëtuar për spokësh, do biesh nën sfond të shkatërruar thepundimisht, nuk dolesh mundësit jetosh i qetë. Kur sa Allahu të fot hezdrejt dhe po usprovove, sepse sprovë për ty është pastrimi i gjunaftit, ngritet gradash tek Allahu subhanahu wa taala, edhe atë lutë merritosh emri mbesimtar i vërtet. Edhe kush ka mendim mirë për Allahun, edhe mendo që Allahu i madhëruar shi mëshirshëm Që Allahu subhanahu wa taala shëwurt dhe vendos çdo gjë në vendin se si dojë, edhe caktimin e tij e ka caktuar në ndonjë formë që do të do të sporvoj besimtarët që ai të nxjerrin pah të vërtetë nga kota. Ai që ka këto lloj mendimi për Allahun, ai ka për çfutuar dhe do ta kalojë sopon. Kurse ai personi i cili ka mendim tjetër për Allahun dhe nuk e njeh Allahun ai ka përtrën gjunafe dhe problemi ti kërësor, të të i tij kryesor është ai mendimi keq për Allahun subhanahu wa taala. Po të ngjem shumicë e njerëzve, mendojnë keq për Allahun, në madhëruar Në që është i që kanë benë me ta Ose me tjeret Mendojnë Që nëse besim tajë të regojit dhe voqëm Dhe i durushëm Allah uska për të dhe fitore dhe në këtë ras Nikoj që Allah me dhu ka për më tunë kuran Që kush të regojit dhe voqëm dhe i durushëm Allah dhe dhe jabi fitore dhe këtë e kemi të reguar në disa jetë kuranore Pojnë të sbiru O të të ku lajë dhurru këm Kejduhëm shajën inë Allah Bi ma jamelun e muhit Mba Nëse ju bënë durim dhe do tregoni të devolshën, Zoti Allahu më dhuron, nuk ju bën dëm ju dredhit e tyre. Të Nëse ju bënë durim do tregoni të devolshën, nuk ju bën dëm ju dredhit e tyre, sikur ata të bëjnë dredhë i për shkatërruar gjithë universin. Po çesë ti tregosh të devolshën dhe bën durim, do të ndjerë Allahu nga vrimë gjithparës, do të të shpëtojnë ty. Pa syve të tyre do të ndjerri, do pas kanë për dot par hiç. Par kemë mendim një për Allah, kemë mendim një për Allah në madhuruar, që të shpëtosh në këtët dunja dhe në botën tjetër. Pase të të më nënkejim, ata më ndën kesh për Allah në madhuruar në qështë e që përkasin aty edhe që përkasin tjerve. Edhe nuk shpëton për i këti mendimi vetëm sa i që ka njohë e Allahun, ka njohë e matë e ti, cilëcit e ti, urtësin e ti, Edhe atë navdërim që i parkon që i përket më vështisë ti. Prandaj të kujdeset, thotë Ibn Qayyim, vazhdon Ibn Qayyim, thotë kujdeset njeriu i zgjuar, ai i cili do të mirë në vetes ti. Për këtë çështje, spendohet tek Allahu dhe ti kërkon Allahu falje për mendimin e të keq. Pastaj thot Ibn Qayyim, edhe sikur të gërmosh tek ata njerëz, do shikosh që ata kanë mendim të keq për Allahun më dhuar dhe për kaderin e Allahut. Edhe qurtën kaderin. Shumë për ty thon pse nuk ishte kështu po ishte kështu. Pse s'u bën këtu në form po bën në form. Pse nuk u bën këtu lloji sa si po bën këtu lloji sa si. Ka mendimin keq kanë për Allah subhanu teala. E njerëzit në këtë çështje janë dikush më shumë dhe dikush më pak. Prandaj thot i thotim nuk kam kërkojë vetën tande ku je në këtë çështje. Ai kishë ftuar për kësaj apo jo? Pastaj e mbylltë me dy vargje që ka përmendur një poet thot: Fa'in tanxu minha tanjum min dhia'imatin wa illa fa inni la la ikhaluka najia nus e shpëtonti prej kësaj, pse e çoj për këtë mendim i keq, për mendimin i keq për Allahun, nëse ti shpëton prej këtij gjunafi të madh, atë ti ke shpëtuar për një çështje shumë të rëndë. Edhe pse unë mendoj se nuk ke shpëtuar prej asaj që komaj. Lutja e Allahut e madhëruar më bëj për atyrat të, të cilët kanë mendim mirë për Allahun subhanahu wa taala. Lutja e Allahut e madhëruar më bëj për atyrat të cilët E besojmë Allahun, e besojmë premtimin e Tij. Lut Allahu subhanahu wa taala na dhoi durim, të na udhuroj devotshmërinë për të cilat ne kemi nevojë që të arrijmë suksesin tonë në dhomë, edhe fitoren në botën tjetër. Allahu na shpëton në mjet gjithë.